Весь знемагаючи Гектор Одрік йому шоломосяйний Задля твоєї душі і колін І батьків твоїх рідних Псам, я благаю, не кидай Мене під човнами Ахеїв Матимеш золото й міді За це ти від мене багато щедрі дарунки, мій батечко Дасть тобі й мати, шановна, тільки верни моє тіло додому, щоб трої синове і жони троянські вогнем попаливши його поховали». Глянув з-під лоба і мовив до нього ахіл прутконогий. «Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних!» Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м'ясо рвав би із тебе і з сирим пожирав би. Таке ти накоїв! Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї. Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший викуп. І зваживши на терезах, обіцяли ще стільки – і золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити син Дарданів Пріам. І тоді твоя мати шановна, що народивсті від неї, на ложі тебе не оплаче. пси лиш тахижі птахи розірвуть на шматки твоє тіло. Смертю конаючи Гектор, одрік йому шоломосяйний, Бачу, що добре я знаю, тебе і дарма намагався переконати, бо серце у грудях у тебе залізне. Та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене. В день, коли славний паріс, і Феб Аполлон Дальносяжний Вб'ють біля скейської брами тебе хоч який ти хоробрий. Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила, вийшла із тіла душа і подалась до оселі Аїда, з плачем за долю свою, покидаючи юність і силу. А до померлого все ж. Промовив Ахіл Богосвітлий, «Смертю умри, а я свою стріну загибель тоді, як Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати». Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа і набік откинув, а зброю, його закривавлену вельми зняв із плечей. Звідусіль позбігались синове Ахейські і дивувались красу, споглядаючи постать могутню Гектора, і жоден із них не минув його списом кольнути. Дехто іще на сусіда свого позираючи мовив, «Леле, а Гектор сьогодні?» на дотик не начебто м'якший, аніж коли на човни до нас дав палюче. Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. Зняв тоді зброю його прутконогий Ахіл Богосвітлий. Серед Ахеїв він став і слово промовив «крилате».